Det var Säfflebodan. Alltså de gamla seflemotorerna fanns reservdelar till dem här. Som, och det var seflemotorer som drev de här småbåtarna som man tillverkade i stål i, i, i båthuset. Så att, här hade man alla de fina eh, reservdelarna som behövdes.